wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar thumma amma ba'd ijej falënderimi absolut i takon vetëm Allahu te baraaka we te ala përshëndetja dhe mshira Allahu xhalla wala çov mizotrion e pejgamberve Muhammedin sallallahu aleihi ve sellem bi shokut tim besnik bi familje tim të ndarshme dhe me gjithatë ata që të se vetë ndjekën rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit qalan Allahu te baraaka we te ala Kullu nefsin dhe ikatul mot Gjdo shpirt ka me shiue vdekin Gjdo shpirt ka me gëlltit prej gotës së vdekis Për nga meri sallallahu aleyhi wasallam Paralel me mësimët e akidës Paralel me mësimët e regullave Se ajo që ka e mbron njeri unë prej zjarit është akidja Mirë po Penga me de sallallahu alaihi wasallam gjithmonë ja ka bashkangjitur edhe një këshill sahabeve të tina e cila u ka ndihmua më jetsua dhe më pas parasysh më shumë Allahu te bareka ve taala në jetët e tyre. Edhe ajo është e cila nuk nje kufi, dhe as nuk nje fortifikata, dhe as nuk nje kalaja, edhe ajo është e cila i ndan me të dashurve dhe i ndan fëmijën me babën dhe ndon grujen me bashortin e saj dhe ndon dhe zrit në me zveti dhe nuk i njef tiranat dhe asë nuk përkon leje prej tiranave dhe shkatron zdo se në qka shef para vetit Allah e është vdekja Allah e është vdekja Për nga meri sallallari e sellem në shumë prej haditheve të cilat në kanardh se i ka kshilu e sahabot e tina Dhe vet është priksu e për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam Dhe në shumë raste është ba uj prej lotve të tina të ndërshëm sallallahu aleyhi wa sallam Andaj të tindajnë në disa minuta me lejnë allahu te vareke wa taala Që tjetë kshilë për muhe dhe për juve Që të kujtojnë a momentin kërkina midhan lam të mirë kësaj dënjojës Dhe që kanë thanë serefi për dhekjen Dhe se kanë perceptu e... Se lefi vdekjen A e kam perceptu e Si gjdo kush i cilje e din vetëm se ka me vdek Apo pak mandryshe Apo pak mandryshe Apo mos jam friksu prej trishtime dheve Katastrofave të cilat i ka vdekja Njëri ju e din Se informat se ka me vdek Po nuk e din katastrofen e asajna Nuk e din trishtimin e asajna Dërsa gjdo njoni prej neve Kam i dhonë lamë të mirë Kësaj dënjajës Pa më parasisht e gëltit në na Ana doqët e mirë, Allahu Tevarekeu Teala ka xhiku kështu. Ka xhiku kështu. Dhe Allahu xhallalul librin e tij në vdekjen e kaqut musibe. Musibet. musibet. Spro. Wo jaatkum al-musiba. Kur tju kape musibeti, ajo është vdekja. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Në hadithun e sa ka dhënë Hakimi dhe ka thënë është me kushtet e Buhariut dhe Muslimit, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Shfizoi pesë para pesë tjerave. Ka thënë diyetar, sa këshillë e madhe është kjo për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam para ata i cili kanë më. Sa këshillë e madhe që është ka dhënë shfizoi pesë para pesë tjerave. Pa të tjerë më shfizu këto pesë para pesë tjerave. "Shababaka qabla haramik." rinjen të ndër para pleqëriës të shiri dhe mështrojsh me fuqinë dhe nërgjinë që të e kje mirë po po tjetër ka me të godit pleqëria nëse arrin pleqëriën ka thonë sallallajsem shfitzoj rinjen para pleqëriës uësih hatik kable sakamik dhe shëndetin të ndër para së mundjes para së mundjes uë ghinake kable fakrik dhe shfridzoj e kohën kërki pasuri para se me të kap varfëria u faraga e faragak e kap lëshu glik dhe kohën e lirë të onë para se mu angajhue sa njerëzit nuk ja din kohën vlerës vlerën kohës, sa njerëzit nuk e ja din andaj për nga meri sallallahu alai sallam ka të regune aditin kjetër së në ka përmenim një abasi se ka thonë a lehi salatu salam, njerëzit mësë shumë të nuk ja u din vlerën dy sejndeve shëndetit dhe kohës Adhe ka thonë Sallallahu A.S. Shfitzoj e kohë në lidhë Para kohës së angajuar Dhe në fund ka thonë U hajateke këble me matik Dhe jetën ta në Sallallahu Jelle walet e ka dhuruë Para vdekis Para vdekis E sa e trishtuqshme që është vdekja Sa e trishtuqshme që është vdekja Ka thonë hadith tjetër Për nga mejri Sallallahu A.S. La të menna u l'mot Mësë shpresoni dhe mësë thuni ka shaf dhaj. Mos e shpesh personi vdekën. Pse? Fa inna haula al-matla' shadid. Sepse momenti kur të shafshmë elaçun është shumë i ashpër. Momenti kur e shajmë elaçun, kur takohshme me elaçun është shumë i ashpër. Andaj ka thonë mos e kërkoni. Ajo ka më ard patjetër. Nga sa është shumë i ashpër, mos e lipni ju ata. Pastaj ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Se një ditë për e ditëve Kër ka vdek një shok për e shokve të tina Dhe është ndalë të vari tina Për nga meri sallallahu Aleyhi wa sallam Ka thonë Aleyhi salatu wa sallam In në lë qabra Awellu me nazilil akhira Vari është qëndrimi i parë i akhiretit Hopi i parë Drejt akhiretit Dhe për e këti hadithi Kanë thonë sahabët Men mëte Fë kad kamët qiamëtu Kush vdesë është bokjameti para. Pse është bokjameti para? Se ai nuk kthehet më teprë. Qala rabbi irjoun. Kur t'ja morë vdekja, kur t'i vjen e vdekja, Allahu ka thënë në sure Al-Mu'minun thotë rabbi irjoun. O zot klemë edhe një herë. Kalla. Kur sesi, inaha kalimatu huwa qailuha. Ajo është vetëm një fjalë që ai thotë. Ke për neve kanë më thënë rabbi irjoun ozat këthejmë edhe njëherë ta shkjena të mahnit me dinamikën dhe zbukurimit e dënjojës, ama atë moment andaj ka thënë së la no, osem, latëm e nëu mësë shpresoni fe inë mëtla, shedid balafacimi është shumë i ashpër balafacimi është shumë i ashpër andaj Allah ka qëtë, e ka qëjtë musibë ku që godatë musibët i vdekës u e gjëhet sekratul mëti bilhak dhalike ma kun te minhu të ahid Allahu gjellohanë në sur e kaf e përshkru në të merën e këti qastit ka thot dhe vjen agonia e vdekes agonia, ajo trishtim kur të paralizohen dhurt që shkanë me ardhë fjallë të sëlejfi kur të paralizohen dhurt dhe kur thadë gjumëa dhe kur s'ka mundësi me lëvizas me kërkundim asë mund në shmidhama tishka e këngatë një mom se të paralizohen ti këput dham ardhë Dalik ma kont mehu tahid Allah do piqesai tu ikse sa ko apo njeriu ik dhe dietar kanë thënë në koment kjo argumenton se çdo njeriu ik pe vdekjes çdo njeriu ik pe vdekjes andaj Aisha kur ka fol pe pejgamberi sallallahu alejhi vesalam për vdekjen i ka thënë ja rasul allah çdo njeriu ik për vdekjes edhe na ka thënë është e vërtet është e vërtet se çdo njeriu ik për vdekjes andaj ka thënë sallallahu alejhi vesalam hapi parë në varësht, hapi parë në drejt ahiretit fe im në gjemin hu nëse shpoton prej dënimit të varit fe ma ba'de hu ejsar qka vjen pasash më let ku ka problemi hapin e partë të vdekis kur panë tripyqet me rabbu ku shazoti jot madinu qila feja jote u e ma u e men nebi ju këta kanë kiti për nga merë ta me i dina në teori dhe i dina informata mirë po atë moment shedit ka thonë sallallahu a.sallam dhe momenti kër i ka dhonë zotrijo i pengamerve shpirtin me orë të tara është djërësit me orë të tara është djërësit dhe ka thonë inë në lill moti se karat vdekja pasë ka trishtime pengameri sallallahu a.sallam wa e nëse shpoton picit ti dënimit prejtë varit pema pasu ashad çka vjen pas porta shumë më ashpër Allahu narut çka vjen pas mes se shpojtojnë na pivarit dhe prej agonisë së vdekjes çka vjen krejt është më ashpër krejt është më e ashpër ka thënë sallallahu alaihi dhe sallam në vazhdim të hadithit ma raitu manðaran qat skum pa do një fotografi asnjëherë afðu min skum pa fotografi më të këqes se varrit nga se sallallare se mi është të reguë kritë fotografit edhe të gjenetit edhe të gjenemit edhe të varë s'ka fotografimat keqe a zhdo njani ka muhejt për e neve aty zhdo njani ka muhejt për e neve aty e që këna mi thënë Allahu të barë e kjo e te ala këna mi ha të reguaj garë dhe zbavitjet dhe në dëmbelit e kështu në radhë andaj për nga meri sallallare se mi thash i ka shoqruhe kshilat të cilat e ka ndrir zem Për me gjadruë dhe me mishru akidën Dhe me jetu me Allahun të bareke Ellezi khalqa l-mote Wal hajata li jebluekum Eju kum ahsenu amela Allahu gjellewalek është ai cilë ka kriju vdekjen E ka përmen vdekjen ma para se jetën Për me pas njeri ju për asish vdekjen Eju kum ahsenu amela Cëli për ju është ve për mirë Kanë thonë disa prej sahabeve Eju kum edhkeru li l-moti Kush pjube për kujton vdekjen ma shumëti Eju kum adhkeru Nga sa a i cilë e përkujto vdekjen, aje e ko zemën e gjallë. Aje e ko akireti për para veti. Ka thënë sallallahu aleyhi wasallem, e këthiru min hedhimin le dhe tëtë, për men në ma shpesh, ata shka jo prish le zetët. Vallohi, ves me përmen vdekjen, prish e le zetët. E kur dhejnë në realitet, Vallohi, ja ma e keqen. Ves me përmen vdekjen, njerëzit që ka janë gjitë më gjunahe, dhe në zbavitje, dhe arkt Lërgoj e ketë më abet Lëna të knaqmi Andaj ka thonë ekthiru Kuntun e hejtukum anzijarat il kubur Elefezuruha Ka thonë sallallohesem Jukum dalua mi vizitu varejzat Ta shkani varej, vizitani Li ennehatu dhe këkirukumul akhira Sepësa i ajo varejzat Ja përkujton akhirejti Sa njerëz janë të mbush më varejzat Me ato njerëz të se në e kena njofë Dhe kena bo më abet me to Jena knasë më abet me ta Edhe kanë shkue dhe janë Mikë në varët e tere Ka thamë për nga meri sallallahu aleyhi sallam Duk e treguen nga ona Allahu të barëke wa ta ala Dhe ki adith e banë mu të meru e besimtarin Dhe sahabët janë të meru e Ndo janë adith në kanë zirë Bukhariju dhe muslimi Ka thamë për nga meri sallallahu aleyhi sallam Je kulu Allahu të barëke wa ta ala فَتَاللهُ جَلَّ وَعَالَى يَا آدَمُ دِيتَ نَجِّيكَ مِنْ ثَاد آدَم فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ثَاد آدَم عَلَيْهِ السَّلام تَقْرِيزَ نَاتِي يَا الله وَجِيت مِرْسِي اش دارن تاره يَقُولُ فَتَاللهُ جَلَّ وَعَالَى أَخْرِجْ بَعْثَ النَّار مَرَمَ وَتِي ذَهَجَ بَعْثَ النَّار Çka bathën nar? Qall, tha Tha Dhemi. Wa ma ba'thun nar, i tha Tha Dhemi, çka është zot bathën nar? Bathi zyrit, tha Allahu te bara ka wa taala min kulli 1000 900 wa 99. Qlej do nimishit 999 njerëz. Fa zalik hina yashibus saghir. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që o momenti kur fmia i thien flokt Allahu jallahu alaihi te pranimin njerëzve 999 hedhin gjall vetem në xhenet. Jo, sa vëndër trystu. Allahu i rreshton njerëzit e pranimive në një, një vetëm shpëton. Kush ka më konse njëshit? Andaj ka thën Sallallahu alaihi dhe selam, shembulli i Juveve besimtarve me shembullin e xafirrave, është sikur mushkoja, sikur kali i zi i ka disa çime të bardha. En en kjo janë të besimtort, pak në numrin e njerëzve 999, pranimive futën zjarr vetëm një shpoton. Fadhalik hina yashibu sagir, sallallahu alaihi wasallam, kjo është koha kur i vogli thinjat, wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, dha jdo shtat zona e hedh barrën e sajla, wa taru an-nase sukara wa ma hum bisukara. Edhe ka lezua jetën e Allahu të barek e vëtë ala Për nga meri sallallalli sallam Dhe i shetë njerëzit të dehur Dhe ata nuk janë të dehur Mirë pa dënimi Allahu të shti ashpër Dënimi Allahu të shti ashpër Na mujna me zanë hajgare Dhe shumisa njerëzit e zanë hajgare Mirë po dënimi Allahu të barek e vëtë ala ështi ashpër Andaj duke unis nga këto hadithe E vendosa me i foljë disa fjalë Të sëra ti kam përmenë se lefi dhe i kanë përmenjë sahabot e për nga Merit sallallahu aleyhi wasallam se qasët e vdekis janë shumë të ashpra qasët e vdekis janë shumë të ashpra dhe na duhet me përkujtua gjithmon ahiretin dhe momentin e fundit që mukan ma ofer allahu të barike vë të ala ka thonë për nga Merit sallallahu aleyhi wasallam një hadith kefa bil moti wa idhan mjafton vdekja për kujtus më jaftën mdekja për, për kujtus pasta i thot Muhammed ibn Jusuf ibn Maqdan shikonit që si kanë mëndu e jetën këta njërës shikonit pëse janë kënë generata ma e mirë jopë nuk janë ndalue me, me teori janë ndalue me ata se kanë jetësue Kur'anin Allahut të bareke vëtë alë i ka shkryt një anit prej vlasnive të vetë dhe i ka thamë farënderimi të konë Allahut të bareke vëtë alë Fë inni muhathiru ke mu të hawell ke mindari muhletik ila dari i kametik Fëtë qërtoj që të përgadit është kur ki mu kalu e prej vendit ku je i e i qetë një vend të cilin nuk je i e qet. i qetë Ta shi e rahatë Ka thonë kametarë momenti kur ki me kalu e pikësajnë në një tjetër Vë gjëzë e a'malike dhe aty e kishë përblimin e vebrave tua Gjëdë ku shëmerë Shpërblimin e vebrave të veta Fëtë asiru fi karari Batin il ardi Ba'da dhahiri ha Dhe ki mu vendos në në tokën Në dhejon Në të cilin jetu e tu tash përmbita Në mdhe, dlesni, në dhe Dazni në në dhe O shumë i ashpër Më tlaq shedit ka thënë Shumë ashpër është ki mëmen Fëja ti ke munkerën Në në në kyrë Edhvjen munkeri dhe në kiri Këtë janë realitetet nëse nuk vinë të shkoj këshilli banor të Varrezave. Sa njëri ka dek për radhthi. Edhe Allahu tebaraka wetaala qathan in kuntum ghayra madinin. Nëse ju njerëz menoni se skinë me dhan pologjësi, t'rjiunha kur t'o jo vjen në vdekja, mos çajpni ja me lasë të shpirtit. Mos çajp. Ja Thojë nuk dua ardhe te ila. Amunosh, t'rjiunha in kuntum sadikin. Nëse jeni të folët vërtetë. Mos çajp. Ja po keni Allahun se nuk të pyetaj. Ajë nuk njefë kufi Ajë nuk i dhimë të loti Ata nuk e Nuk bëhët viktime e Piklimeve tua Asë qajtmeve tua Asë frikësimeve tua Ajë ja mërë shpirtin fëmijës Ajë ja mërë shpirtin madhit Ajë ja mërë shpirtin tiranit Ajë ja ka mërë shpirtin kret Tiranave dhe zullëmqarve Dhe nuk i ka pyt U e gjehet se kratul modh Dhe ju ka ardhë Agonia e vdekjes Andaj ka thonë dven naki munkari dhalakiri fiyuqidanuka wayantahiranik dhat ulin tuulin war fa yakun allah ma'ak fala ba's nisa allah ma ti ska problem yuthabbitu allahul ladina amanu biqawlith thabit allah jalla wa ala surah ibrahim qathun allah watamatashakan bisu was sincerely dha kan mishrua besimin e pastar ato i forca biqawlith thabit Me fjallën e fordë Filë hajatit dunia Wal akhira Në jetën e kësaj duniaje Dhe të akhirejtit Kanë thënë komentatorë Në momentin e dalis Me kësaj duniaje në ahiret Allahu i forëtëson vete ma të të cëtë Kanë besuë Adë e ka thënë Nësa nështë Allahu me ti Ska problem Ska problem La wahshe wa la fakha Ske me pasë të ryshti Masë fëgëra lëk Wa ijekun gajru dhalik Fe adhën e Allahu Wa i jakë Thëtë nësa ndryshe Pra nësës është Allahu me tyje Nësë Allahu klenë në fucit e tua Mjerë për tyje edhe për muë Allahu në arrujtë se mjerë për tyje edhe mjerë për muë Nësë Allahu në leqë atër momente Allahu ka të regu se nuk e forëtësën Gjdo kanë Ka thënë sallallalli se me hadithën e gjatë Qishkan më përgjith besimtari, qafiri dhe munafiki Fe emmal munafik Fe e kulu se miqëtun na se shejën Fe kultu hu Natë të cilat kena deklaru se na besimtar Qafiri është qeter mesele Në dhe se të kena thonë një në besimtar Ka thonë sallallar e sallam Se i përket muna fikit Thot i kumë dhe gjuh njërëzit Tho i shindishka Po i ka di disa informata në dënja Kultu u edhe unë e kumë thonë Hadith Bërtet Ah, ah Se si di për gjithët Se si di për gjithët Se Allah unë këshma ta Allah unë këshma ta Nuk ja mundë të nuk ja s'gjithë gjuhën e tina Hele ke anni sultanje kamë bërtit më mu mor kompetenca se në dunja ka pas kompetencë dhe bullnet me lutje me me, me fjalë helakani sultani më mu mor kompetenca s'po muj me fol çka dua do sa allahuxa lla wala e ka lan ka thon ve iyak min su'i al-masda' ka thon ruju kur të çahot vori për ty të vogot vori për ty vadiq al-madja dhe vendi i fjetjes është shumë i ngushtë Vd vendi vdekës e shumë ingusht aki një pa var aki një pa var sa ingushta ka thënë sallallahu a.sallam inneli l'kabri dhagta varri ka shtrëngim wa leu në gjah minhu le në gjah Saad ibn i Moad me pas shpëtu di kush për qështësi shtrëngimit ki shpëtu e Saad ibn i Moad për tësirën adridh arshja Allahu gjalla wa hala ka me shtrëngu e varri herdo kurdo edhe nëse vjen ma vonë fa in ajal allah la at allah o jalla allah eceli allah vjen patjetër kullu nafsin dha'iqatu al-maut dhe shpirtë ka më shjuar vdesën thumma tatba'uka sayhatu al-hashri pasajka me vazhduar thryrja e ringjalljes wa nafkhu as-sur dhe thryrja e as-surit wa qiyamul jabar dhe ngritja të mat të lartit për me xhikue me drejtën ابسولوته قال ثن الله تبارك وتعالى وقضي بينهم بالحق ذيكوه مستره من حق ذيكوه مستره من حق وقيل الحمد لله ذي ثوين تجيت الحمد لله بانوري زاري ثوت الحمد لله ايديني ثا سسامي اميراتون اميراتون واعترفوا بذنوبهم الله ثوت يفرنوا مكات التيره ولو كنا نسمع O oh, në akil, ma kun në fi ashabi sajirë, kanë me thonë me pas pas mend, apo me pas dëgjuhë, s'kan dëgjuhë. Si, sh si shofin a jetët, se shofin vdekjën, të cinen i merë një ka një njerëzit. Njërëz në, në dit vdesin si pas statistikave bashkohorë, njërëz në dit për ditve kimo registru edhe tin qatë statistikë. E vajhali se si këmë registruë dhe në qëpër gjendje kime vdek Pas taj i ka thonë përgaditu për këtë dit Thot ibn Ebit Dunja Thot ungrit Umar ibn Abdul Aziz Umar ibn Abdul Azizi ka qenë prej khalifeve Të drejt dhe i ka pos frikë Allahu të barek e wa taala Me një frikë të hatashme Me një frikë të hatashme кот اونغريط نهут بذแฟนداراي الله جل و علا و ذا ايها الناس او ياراس انكم لن تخلقوا ابد ابثا سينيكريو پر كات كات سينيكريو پر لؤا الله تبارك وتعالى كاثان افحسبتم انما خلقناكم عبث وانكم الينا لا ترجعون ام اندوني سيو كيمي كريو كات بذ يوتينيس كيني ما ارض الله كورثات كшто اي ادين سا شكا يبان بزبسه كوكا نيريو Ka i ban në zvej se ka ka njërihu A mësë mendoni se s'kimu kritën, a? A mësë mendoni se ju kina krihu për a i gara? Kurse si ta alë Allah Ilar të është Allahu gjellë u ala Walen të të raku suda Dhe ka thonë Omeri Ibn Abdul Azizi S'kini mulan për përgjëtësi S'kini mulan përgjëtësi Wa inne lakum ma adem Je gjmaullahu lë lëllë hukmi fikum Allahu kam ju mbledh në dit juve Për me gjiku mes juve A i dinë sa dit, sa ilar tësht ka thënë Allahu tëbaraka wa ta'ala inëhum jarawnehu ba'iden, wa nahnu narahu qariben, njerëzit e shofi ndihëtën e gjegimit shumë lërb, me e shofi në shumë afër, ndëj ka thënë Allahu tëbaraka wa ta'ala, ata emru Allah, fe la tës ta'jilu ka ardhë, caktimi Allahot, mos dhe ngutni kanë thënë dhe ta ardhë ka ardhë, pra ta Allahu ka ardhë se Allahu jalla wa ala nuk i në nështërohet ligeve të tashmës dhe të kaluar dhe të ardhë Naj ne strove me këtë alixheve ata amrullah te laj ka ard kame te teneve skorda la mir po kur thoi allah te ka ard po shum afr shum afr anqa na nroh qareba na shofna shum afr fa khaba wa shaqiya abdun akhrajahu allah min rahmetihil lati wasat kull shay ka tanqad shtu edhe ka deviju dhe është mjerue një ropë i cili Allah e ka ndjerë prej mëshirës e tina mëshira e cila gërthejnë gjësënë Anda ka thot disa prej se lefit Sa ka dështua njëri për të cilin s'ka vend në gjenet dërsa gjërsia e gjenetit e sa qili dhe toka Sa ka dështua Gjërsia Ardu hasse ma watu al Allah ka thonë gjërsia sa jesë sa qili dhe toka Para me ndomës me pas vend për neve ati Kena dështu shumë Adhe ka dhënë Ameri, o ju njerës, ka dështuë, wa gjenneti hilleti ardua sëmavatu wal ard, wa innama jakunul emanu gaden, li men khaf Allahe wa të tëka, sigurien për Allahot e ka, kushitutet Allahu ndënja, kushitutet Allahot e ka, sigurien në akiret, wa ba a kalilen bi këthir, dhe ka shi të paktën për të shumëtën. Ka thënë Fudejli i Bni Jodi, e paskon dënja, diamant, e akireti, lëtshë, i shko në mengjis me, me, me, me këshira khiretin, se është pa fundë, dështë kjo mërë fundë. Kjo mërë fundë, ajo që ka mërë fundë, nuk është e mengjis me nga rejtë pasasajna, as me vrapu pasasajna, ndër e ka të në, Azizi e ka shi të pakten për të shumëtën, u e feni e mbi bakin, dhe ata e cila shkatrohet, me ata e cila nuk shkatrohet. Ka hi, jezid e rakashi, njani prej, Selefit i cili ka pas fri gëllahu Te bareke vëtë ala Te Omer ibn Abdul Azizi Edhe i ka thonë Omeri Idhni, këshilom diçka Fëkale jezid Edhe i tha jezidi Shikoni subhanë Allah se i kam pas Gjala zemrat e tira Kuj u ka kujtu minjar kjo këshil Edhe i ka thonë Leste ewele khalifin të mut Si e khalifja i parë që ki me vdek Kam vdek shumë halife par atyja E ka dridh zemrë Nuk i halifeja i parë që ki me vdek Edhe na nuk jena të parsha kënë në vdek. Kan vdek paraneve shumë. Kan vdek paraneve shumë. Qalezitni. Tha, këshillom alo. Qal, lem yabqa ahadun min abaika min ladun adam illa walagat nawbah ilayk illa wa qad dhaqa al-maut. Ka thon ska dikush peta ademit deri te ti, vetem se ka shju vdek. A diet dikant çka se ka shju vdekën? Drejivit e ademit. Andai Allahu xhallahu ala ka thon ka në ektarë e mwala ka në posë moshun pare se ju për ka në bdek wa gjabu sëkhra bilwad edhe i kanë ndërtu palatët midi skodrave të fort janë kënë inë në rabbe ke le bil mërsad ama Allah ju kanë ehtë në pritje edhe i ka shkatru e ke inë në rabbe ke le bil mërsad ju kanë ehtë në pritje wa ne udu lehum adde Allah o thëtë janë nëmrojë në frimarit Allah u nëjmëran frimarit Kur kamë nëjmër shpirtin neve Rjeti i melekul motit O shumijan Në ditë për ditve Të mërë edhe tije I tha pas taj o meri Zidni kshila më la Lejse bejnë lë gjenneti O në narë menzil Ska me zënëtit dhe zjarit Dhe nishtë të pikë Më nëshme jetuti Inna lë abërara Lefi naim Wa inna lë fujgjara Lefi jahim Tha të mirët kalme qenë në gjennet e të këqit në gjëhenem e ka thënë të edhe ma mirë vetën tëne a i e prej ebrarve a prej fujjarve a i e prej të mirëve a i e vetë prishve inë lë insana ala nëpsihi basira allahu gjellë u ala ka thënë njeriju e një vetë vetën u alaw alqa ma adhira edhe nëse i prezenton arsijet I prezenton një riu arsir A me njëf vëtë vetën Njëf vëtë vetën një riu Fe bëke a umër hatta sakata në seriri Dhe ja filloj me qajtë o meri Dhe i risa ra Prej karikës Satina Andaj kështu e kam pas ata për asysh vdekjen Dhe nuk i kam ashtruhe asgja Prej vdekjes Dhe kam kujtue vëshdimisht Momentin e balovacimit me Allahun të bareke Me imun ibn i mehran Me imun ibn i mehran Njëni prej salifit I tështi nga pas prigë Allahu tebareke Wa ta'allë Dhe ka të qënë Asket Thot Kharatës të maë Umar Ibn Abdul Aziz Thot Dola bashk me Umar Ibn Abdul Aziz Ile al-mëqbara Dërteni varejz Falemma në dhara Ile al-qubur Dhe kurja lishaj Nishikim varejzave Beka Filaj me taj Thumma eqbela Alejja Faqal Pasaj muqthimua Dhe mtha Ja eba Ejub O ebu Ejub Hadhihi kuburu abai Që të janë varezat e babalarve të mi Që të janë varezat e babalarve të mi Ke enne hum lem ju shari ku ahlet dunia Sikur mësve pas jetu kur ndu njo Këto janë varezat e babalarve të mi Këshiles atë heshtur janë Këshiles së slovizim Sikur mësve pas jetu kur ndu njo Va fi ledhetihim u ajshihim Sikur mësve pas ju kur prelezeteve pre qëtësia të e varejzave dë banë si kur mësve pasjetua ta kur ndë njo emma të rahun sërra a nuk ishet të, të përplasur për toke kadë hallet të bihimu l-methulet janë të angajuar me sprova pas sprovave i ka angajuar sprova was të hke me fihimu l-bele nuk ju ndahët belaja nuk ju ndahët belaja as kanë mundësi me ikvi belajës عندها غسان الله مصيبه انو كشف وصاب الهوام في ابدانهم مقيله لسان حالهم يقول كن عظاما فسرنا عظاما جوات راسك ورث ايشم كوسي ادو بانم كوسي راسف لذيتي يتس كوبتم شيره فارشيله شيره فارشيله فنحن قوت ثم بكى Hatta gushi alejë thumë afak Dheri sa të e kshilu E janisi me kajtë shumë Iratë të fikë Pas të i mbërit Fëkale in taliq bina Fë wallahi ma a'lemu ahadan An'amë min men sara ila hadhi il kubur Wë këtë amina min athabillahi Azza wa jell Ela të pëkili nëfësik Tha Eja përkushto me Allahu të baraka wa ta'ala Se të gjendja ati që li ka me përfundu që shto nuk është gjendje cili du të mu angazhu me le zete aspo qanë për vetën tëne aspo qanë për vetën tëne i ka këshilu e lukmani të birë me tina dhe i ka thënë jabu nej emrun latë të drij me ta jelqatë një qështje se di kur ka me të godit is ta id lehu këble e nje vgjak përgaditu para se me të befasue e ka për qëllim vdekjen vdekja se di kur ka me të godit përgaditu se të befasan وجاءت سكره الموت بالحق سكراته اغونيا vdekjes vën me me hak edhe i ka thon pergadito fad Muhammed ibn al Harith ra'itu al Hasan sallallahu alaihi ajnazati fakbar alaiha arba fad Harith e pas Hasan al Basriun duke afal ne njeri gjinazat thumma atla'a fi al qabr fa qal pastaj pasi e perfundoi gjinazën u ngrit dhe tha ya allah min idha sa kshill e madhe që është pa fol kur gjop vorri është kshill e madhe pastaj tha wa qad wamadda sautahu biha law wafaqa qalban haya qiosh kshill e madhe sikur godet në zemrën e gjallë shkoni vizitoni varrezën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë vizitoni varrezat wa inna inshaallahu bikum lahiqu Dhe kur ka kalu e për nga meri sallallase në përvareze, ka thonë, edhe na inshalla me juve këna marë. Edhe ka shku sallallahu alaihe sallam. Ila rafiqil a'la, e ka thonë Allahu të barek e vëtë a'la, kër i ka lanë Allahu zhejdi, adam e jetu ala, i ka thonë, jo, Allah të ti du marë. O mërë për khattabi, kër e kanë guhet i kanë se kanë thonë, vdi që filani për i filanit, i kanë isë me kajtë, i kanë thonë, ma e për kekë, ka thonë, shkatë banë me kaj ka thonë shëmë të kojtë për këtë njeri, për po ka thonë jam tukajt, kur thon, kur thon, njerëzit, të kojtë, kur thonë, kur thonë njerëzit më të umërë, ka vdekë o meri, edhe ka vdekë o meri, e një ditë kanë me thonë për neve, ka vdekë filani, o la haule, o la kuvete, illa billa, pasaj ka thonë, fe madhe të ndhurun, qkaj një të prit, qkaj një të prit, ille lë muajene, adoni me po, me lasën, me si të juve, as binë në qaj nitu brith faqa anna ha wallahi qad kanat qashallahu in vit nuk uafruwa ma ba'da nabiyikum nabiy qas pa inga mërit yuva qa pa inga mër tjatar wala ba'da kitabikum kitab as pas libra stuva qa mës brith dhe nini libra wala ba'da umetikum umma as umet tjatar qa maur qa mërit yuva tasukun alnaasa yu, yu, yu zhani njerzin wassa ata tasukukum A juve kja mejti është afrua Kja mejti është afrua për juve Vëma janë të dhiru e uvelukum Illa e njëlhaka akhira kum Ka thonë nuk prit I pari për juve Vetëm se mu bashkuma ataj cili ka kaluve Feja lehamim ma ujithatin Dhe ka thonë prap Ah, qëpar këshile nëse godet në zemrën E pastor Pastaj ka thonë E thë wahu ha huna kalil Ta dini me dhije Se qëndrimin e këtë dunjo o shumë i vogël u an tum akhira ummati ka dojne ummeti funit s ka umat pas neve s ka umat pas neve na jena mes qiametit dhe neve s ka umat pas neve wa ummatukum akhiral umam yu'inat fundit wa qad usri'a bi khiyarikum temrte juve kan shkuar ka shku sallallahu alaihi wasallam ka shku bebekri dhe ka shku omer dhe ka shku uthmani dhe kan shku imam ahmed dhe ka shku Të bihin dhe të bi të bihin Ato kanë shkue E qka i të prit, na, qka prit na Namës me shkue Inneke me jitun Va innehum le me jitun Allahu gjellewale ka thonë Ti e i vdekur edhe ata janë të vdekur Edhe Allahu e vjen i vdekur Jo ki me vdek, i vdekur Se ta Allahu shkri ti i vdekur Andaj duhet mu përgadit Për këtë dit Pasaj ka thonë punën joju njerës Vesa jera Allahu amelekum Sepse Allahu te bareke vëtëala Ka me poe punën e juve pastaj ka përmenë kur të biju në liberën e tina e qilë ashtë e të dhkira për kujtini me trishtimët e akireti ka thonë fete fekërja më grur ka thonë meditomi rojë mashtruar filmauti vëse këratihi në vdekin dhe agonin e vdekes vësu ube ti kësihi vë mararati se sa pije edhe e ronë dhe e pakëllë të të shmet që ashtë Çu me itha. Çu me ithës vdekja, mushibe. Fayal al-maut min wa'din ma asdaqahu, ka than o oh, sallay i vërtet që është vdekja. A dishon dikush vdekjen? A di koj a dishon dikush që ka me vdekje? Wa min hakimin ma a'dala, dhe për gjikacin i cili është më i drejtë. A ja kafun an yahif Allahu aleihim wa rasuluhu? Allahu Gjellewala ka than A më stutën se Allahu kam ju bo për drejtsi Kur dhe që për Allahu Gjellewala Më ndonë se Allahu të ban për drejtsi Jo dhe Allah, junatë të tua kam e ti mat Për drejtsi të tua kam e ti mat Mos dhe gjimin të ndaj Allahu Gjellewala Kam e të mat Dhe kam e të apeshua Dhe kimi më ratua Andaj kimi thonë në rgjehun Këthame dhe një arë o Allah Këthame dhe një arë Lealli a'malu salihan Ndoshtë të kam e punu mirë Në lira siç kam thënë, ndoshta kam e punuar mirë. Se me ditë kam ditë, po me punos kam punuar. Me ditë kam ditë. Andaj ka thënë dhe gjikacci absolut. Kafalul maut muqrihan lilqulubi wa mubkiyan. Ka thon mjafton vdekja me i plagos zemrat. Dhe me shtim e kaj. Wa mufarrikan liljema'at. Do me çuptuo xhamatet. Mjafton vdekja me çuptuo xhamatet. Wa hadiman lil-lil-lil-lazzat. Do prishësh të lezetave. Mjafton Mbarojnë le zejtët këtë godit e vdeket Këna që sa të dushë këtë dënja Andaj Gjibrili a.s. ka thonë Dhe nga Meri sallallahu a.s. Ishke ma të shahë Jëto që ish dushë Pa tjetër ki ma orë të na Pa tjetër ki ma orë të na Kulluve të me të u I amelu bështë i të tum Allah o dhëtë punani që ka doni Që ka të doni punani Inne hu bima të amelu në basir A ma dini se që ka të punoni a, a ju shafjuve Dinës e shkëtë punoni Ajë ju shëfi uve Fëhel të fëkkër të jabë në Adem Fëjohmi më sërajk Thotë a me një tonë në birë i Ademit Në ditën kërë këmë përcel Dhe këmë bërë në vërë O i dhe në këllë të minë sejatin il adik A kujton kënë kërë kërë këmë e dalë për gjansijës në ngushtim O i dhe Khanë kësë sahibu vërë rafik Kërë kam e të rathu e shoki ma i ngusht Zven me t Zvjen shok i ngusht me tije Ma dje ka thonë sallallahu alaihi sallam Kur ta varosim Edhe shok kthejem për mas I një nalët e tina Edhe thot rrinje dhe pak me muhe Rrinje dhe pak me muhe se friksona vet Andaj këtot qasë Se duhet mu përgadi të birja demit Me sërezitet Andaj Allahu te barëke E ka qujtë kur anin Më ua ida Ja e juhen nësë që ju është ardhur një mesazh nga Zoti juaj o njerëz ju kërkohet këshilla prej Zotit juve këshilla prej Zotit juve duhet ta pranoj për Allahu te bara ke taala këtë këshillë dhe me jetuaj këtë këshillë pastaj ka thonë waqatu ka ba'dalin lihaafika ka thon, li thon kujte momentin kur kanë më tindrua petkat jo ja, ato që i dëshiron ti po çefin do të cilën s'kanë më të puit po kanë më ta vendosë hëtë bit të rabi vë mudër dhe kanë me të hedhë prej dhejvit bit të jë, pat bit të jë pat bit të jë pasaj që dhënë feja jamia al-mali oti qëllit umlejt pasuri wal muchtehid fil bunjani oti qëllit umdërtua palata lejsa lëke wallahi min malika illa lëkëfan së ki me mërë me dhejti prej pasurijës pos të finit belhë hië wallahi lël-kharabi vë dhëhëb ma dhjede që finit ka bu të qëftu e prej krino dhe shka janë varë, kur gjazë kime veti, vetëm të edhe Allahu të vareke, u e te ala, fe ejne ledi gjemahte hu një malë, ku a pasurije të cilën e kim ledhë, a ka ardhë me tije, qikoni farë, farë kshila, qikoni farë mendje, qikoni farë zemra, ka njëtu me Allahu të vareke, u e te ala, dhe nuk i ka mështru e kjo, kjo dunja, thot pas taj kur të bi Allah më shirohë, methil li nefsi ka ja mëgërur thot nëzjeri fotografit oj mështruar para vetë vetës wa qatë hallet bëke sëkarat përkujtoj momentet mëtë fështira dhe sëllja skena të të rështush me vetës tëne wa nëzële bëke lënini wa lëghamarat kër të binë bitië vajtimët kër të binë bitië vajtimët fa min kajlin jëkull Inë fulanën këtë awsa Wa maluhu këtë uhsi Kurë thojnë njerëzit filani vdich Mledhja një pasurian Mledhja një pasurian Dhe kurë thojnë për tijë Thakula lisanu Dhe kurë thojnë ju Ngërqaf gjuh Helmën rak Allahu gjellewala ka thënë Kurë thojnë njerëzit A kona i mjek Akojnë i mjekë shka shëron Këtë përson mirë paska di kush që Ka mundësi mindal Ndimë Andaj Allahu Tebareke wa Teala Në ka kshilu e në përmet Ajete bëtëtina Edhe i ka në mishruve këtë kshilat Salafi, sahabët Shokta për nga mejri sallallahu alaihi wa sallam Dhe Allahu Tebareke wa Teala I ka thëm për nga mejri sallallahu alaihi wa sallam Në sura qaf Washtemih Jome yunadil munad ka thonë përëjt e momentin, kur ka me thyrë një thyrës, mi me keni në karib, për një, një vendit të afer. Kja me të shumë afer, nëse kena mend, dhe nëse kena vesht të cilat ndëgjojt. Andaj, Hasan el Basriju, në një për i këshilave të tina, ka thonë, in lem ju fegju, ju fegju, kell mëtu, ka thonë nëse zvjen vdekja për fasisht, je ti kell maradu, ka thënë të vjenë së mundje përfasisht. Dyja në mundësi. Ose me të morë Allahu shpirtin aty për aty, ose me të quni së mundje. Dyja të vjenë përfasisht. Andaj njëriju është meritor, mu përka ditë për këto, qasë dhe kër Allahu te bareke vëtëala, ja mërë njëriju të kompetençat, dhe njëriju thotë, hele ke anëni sultanje, khuduhu fëgullu, thumë me fi gjahimin sallu, kër Allahu te bareke vëtëala e tre Vajtimi në njërijut Kur thot Ku janë këpëtejnë së të mija Allahu gjellë u ala Këpë në këtë njëri Wa fil gjahimi sallu Dhe në gjenem Futnë Allahu në rujtë për e këtëre Skenave të trishtushme Lusim Allahu në gjellë u ala Qëtë në bojë për e zemërave të cilat E ndëgjojnë Allahu në te bareke vë të ana E ndëgjojnë kshilat Të cilat Allahu Jellala, na i ka dhënë në librën e Tij dhe këshillat e pejgamberit Sallallahu Aleihi dhe Sallam, dhe këshillat e selefit, dhe këshillat e sahabeve, dhe lutim Allahun Jellala, që të mëshrojnë na këto dhe të jetësojnë na këto dhe të jetojnë me Allahun Tebareke u Teala dhe të na japë prej energjisë deri në momentin e fundit të takojmë të të Allahun Tebareke u Teala, duke qenë aj e kënas me neve ku Allahu Jellala i drejtohet shpirtit të kanalçut. Ya ja, ayyuhal تهن نفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه او سبيرتي تشتصوم سبيرتي تشليه دين الله تبارك وتعالى ارجعي الى ربك كثاو توتي يوت راضيه مرضيه فادخلي في عبادي هن توربنا ربتني وادخلي جنتي ذا فوتو ن جنتين تام لسم الله جل وعلا تتنا بو برك الرب لسم الله جل وعلا تتنا بو براتل تجلات dhe për kujtojnë më shpesh ato të cilat ja u prishën lezetat dhe ato të cilat e bën më së marru Allahu te bareke وتعالى muslimu Allahu mejlel walat shitna lesoya çoset e fundit dhe lutsim Allahu mejlel walat shitna i zi dhe xuhun për më opojx me laçës në mënyrë ashtu siç është Allahu te bareke وتعالى iknas duke tregu se Allahu te bareke وتعالى është Zoti jon i, i adhuruami jon dhe s'kena pranoj zot tjetër vetë meritum tjetër i cili meriton adhuruam أصني فضغرافية فضغرافية و تأذرين فس الله تبارك و تعالى ذسه بنا ميري صلى الله عليه وسلم محمد إبيري عبدالله الزطري و بنا مره كثير بنا ميري يوم ذه فيه يوم كثير إسلامي لسيم الله و جل وعلا شدنا يومي برخون دمتمير وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين